Друга жінка виявилась сестрою. Я назвався давнім приятелем з іншого міста. Дізнався, що мій Теска працював головним інженером молокозаводу, що жив він тут сам, бо дружина його покинула. «Дружина?» – швидше механічно перепитав я. «Давно? Хіба ви не знали?» «Ні, власне, я «Вона виїхала?» «Ні, Інна живе у Старій Вишні». «Інна?» Я вдруге мало не золькнув. «Хіба ви не знали?» Стара подивилася трохи підозріливо. «Вона працює у крамниці господарчих товарів?» спитав я. «Так, – сказала мати жебрака, – то ви все-таки її знаєте?» «Знаю», – сказав я правду. «Я знаю і те, хто першим повідомить їй про смерть колишнього чоловіка. Це буду також я». «Георгій помер», – сказав я Інні. Вона підвела на мене сухі, колючі очі. Це я знала ще п'ять років тому. «Ви хочете щось купити?» «Купити?» «Може, вдарити її, струсунути?» – подумав я. «Чи що зробити ще, аби вона ожила?» Я став рухатися вздовж прилавка і побачив Інну серед ночі. Першої ночі мого приїзду до Старої Вишні. Майнула здогадка, що тієї ночі в неї була зустріч із жебраком. «Навіщо?» «То що вас цікавить?» Вона перегнулася через прилавок, і коли наші очі опинилися так поруч, що я, мов би, фізично відчув сяйвої очей, продавщиця прошептала «Повірте, це вам зовсім не потрібно». «Що не потрібно?» Приймаючи гру, я теж перейшов на шепіт. «Що ви маєте на увазі?» Ви хочете, як і він, стати жебраком. Стати жебраком? Я випростався. Слова її були несподіваними і безглуздими. Навіщо мені ставати жебраком? Продавщиця виструнчилася, глянула на мене з таким королівським призирством, наче я щойно відмовився від бозна якої милості тоді навіщо вам взагалі все це? Що взагалі? Ми були у крамниці самі, і все ж вона, мов би, чогось боялася. Чи прикидалася, грала, чи була божевільною. Щось одне відповідало істині, але що я не міг вирішити. Я стояв і чекав на відповідь, хоч уже й сам знав її, Навіщо мені спілкування з жебраком і інтерес до нього? До крамниці зайшли дві жінки. Щось запитали. Я вже не чув їх. Слова, що виникли в мені, заповнили все приміщення. Крізь них випливали відра, каструлі, чайний сервіз, сокира, набір слюсарних інструментів, ще якісь речі – на прилавку і за ним. Я не все збагнув зі сказаного Інною, але бажання запитати, як стати жебраком, росло дедалі дужче. Пересилюючи його, себе і бажання трощити геть усе в крамниці, я рушив до дверей. Оглянувся. Продавщиця Інна – От-от заридає, зрозумів я. Треба тільки, щоб я і ці дві жінки, ці дві дурні гуски, що вдавали, наче щось там вибирають, а може і справді вибирали, аби ми нарешті вийшли. Я зрозумів і те, що я ці два чи три дні до похорону втікатиму від спокуси, напевно, найбільшої в моєму житті. Я вийшов, вдихнув на повні груди повітря і подумав, що, можливо, був приречений вже з першої ночі приїзду сюди, аж брак знав про те, тому мене і застерігав. Водночас я знав, думати так втішно, бо думка ця заперечує щойно зроблений мною вибір. 8 травня На похорон жебрака, не можу чомусь назвати його інакше, прийшло чимало людей. Все-таки головний інженер молокозаводу був у містечку шанованою людиною. Я йшов посеред натовпу, в якому була і Глорія, і горбилася попереду в чорній хустці на правах колишньої дружини Інна чи знали всі ці люди про друге життя померлого. Я питав себе про це за дорогу разів з десять, але так і не знайшов підходящої відповіді. Якщо так, то всі вони – учасники змови, сенс якої ще треба розгадати. Якщо ні, то яка моя роль? Яку роль готував вже брак? Невже я справді маю одягти те брудне лахміття. Іноді процесія здавалась мені нереальною, як і все, що відбувалося зі мною,